U dubinama srpskog geta, tri prava repera, žive pravi rep. Ej, jo! Geto suza! Uh, Alex, uh, uh. Pravi, slag! Nisam! Pravi hip-hop! Uh, plaće mi se, plaće mi se! Stuši sad, brate! Jo! Yo, overi flow, pravi hip hop, tuk uh. za show Samo tuk stanje kao Al Pacino kunk, oh. realno true school Smrca autotune, napadaju lep. narodnjaci i trep Mimu prvo zašti tu, kao kući trep Koristimo plančanem mood, je volj play Veštu kao mole kada odigran voley Hip hop, hurreeee! Pokivo oh. si, brate, platio mi se! Oh. Yo, priceless, je kući, suva usta, će da kući i nisu ni slutili da će realnost doći po svoj danak, kada je neko svom silinom razbio vrat. Ah! Ah! Braću! What the fuck? What the fuck, braću? Kvrti sunce jebem nisi ti geto suza, ti si suza! Puh, mrš! Za da mi pobegne i ja izvadio pušku i po Lenke sam ga spičio, znači nije imao ni Leo ni desko djede ide. Draga braćo, kad već pobismo ove miševe, mogli bismo mesto njih nešto pametno da snimimo za ovaj napačeni narod. E, važi, dogovoreno šumare.